І зліває моє і зображено. Ісус Христос, розп'ятий на Христі, коло якого Богородиця і апостол. Окраса далі вкруг чаші, з тонкими галузочками і самоцвіти, обрамовуючи хрещатий взір, розділяють картини святого Письма, коштовні камінці скрізь, квадратові, в рамчатих обковах, золотих, як вся чаша. Посередніх каменів два. Ялковий і зелений. Спід посуду теж в окрасі Ширші хвилями І також стебло і підстанова Триступінчата Стопаза І узор серед них Дивіться на чашу Дарі Олександрівна І відчуває, як відійшла Безвидна туча з просторів Так гарно на душі Спокій невисловимий Здається, могла стояти тут без кінця часу, Але ось думає і не може знайти відповіді, де чашу сховати. Зрештою зривається з уст. «Мамо, спитаймо». Бабуся ж, коли покликано її, тихо стояла перед чашою, слухаючи ганеної мови і, знаючи, чого треба, перебирала в думці – Тут міг сховати безпечно. Само надумалося. Пічникова жінька. Мовчазниця богобоязна. На огні паліть. Не скаже нікому, де закопано. Чоловік її слуха, як вона згодиться. Все добре буде. Не хліб роби обоє, І з роду землі мали. Раз він для колгоспа робить, не ритимуться в його садибі. А покличте Мар'яну Пічникову, сказала стара. Всі зраділи. І правда. Не буде в селі надійнішої. Її чоловік не в нашу церкву ходить, а на домашній спів, бо Євангелик тільки ж нехай кожен чесним буде, як він. Мати величайменшого. Біжи до Пічників і проси тітку Мар'яну, хай зараз прийде. Дуже треба. Він пішов, але мати, виглянувши за поріг, вернула. «Нікому про чашу не кажи, бо нас заарештують всіх і розвалять хату». Ще потім найстрогішим заборонила. «Мовчатиму». Він поспішив до воріт. Федора вгорнула чашу в хустку знову і, тримаючи на грудях, закрила під великий платок, що з гортками спадав до землі. Господиня ж їй сказала. «От славно». Вихопили з кіхтів. Умовилися стоячи між людьми, розповідає Федора. Убігти і забрати, що можна, аби не попало в нечисті руки. Мені самій не пробитися. Це Катрія. Працювала передо мною ліхтями. Комсомольці як грушки сипались. На що казати? Хіба так було? Дивується Катрія. Русява, виструнчена, мов придорожна тополинка. Брунастий, жакет поверх виленілого, колись зеленкавого кладця. Що ж ми тут? Заходьмо в хату. Ні, пора додому, відказує тітка. Хіба трохи посидемо на призьбі, крайчик неба вледіти. Скоро й того збудемось. Вийшли при останньому огні сонця, сусідка скаржиться. Забігли вчора, все перевернули, як собаки, видряпали і забрали, що було. Я зразу до сестер, хоч недалеко, до їх хотірця. Так забарилась я і заночувала там. Кажу до своїх, рятуйтеся, що є, сховайте, і не в дворі, а в полі чи в лісі. Виїдьте вночі, закопайте та глибше, щоб гостриками не достати, бо все заберуть. Ми з старим переб'ємось, він на заробітках, я тут. Хоч пропадем, то тільки двоє, а в них же діти малі. Сидять жінки на присьби, що родіє глиною в вечірньому світлі. Ціна зараз мовцями яснить, мов, срідна. Здається, тільки сонце в світі чує їхні жалі. Андрій прийшов до пічників, коли вечеряли. Варена картопля в череп'яній мисті, а в блюдці трішки олії і сіль. Хліба на столі нема. Почувши, чого прибув хлопець, пічничиха заклопоталася і ти. Може б доїли з гостем, «Тоді підеш?» – питає підчинник. «Вже годі». Надягла старий чоловік і в піджач поверх зношеної суконки і припрошує.